Моя рука натрапила на розписаний радієвий ліхтарик чорного датора. Коли я вже збирався відкласти його, як річ, що не має жодної цінності в моїй нинішній скруті, мої очі випадково помітили кілька дивних символів, грубо та нещодавно подляпаних на м'якому золоті корпусу. Звичайна цікавість спонукала мене розшифрувати їх, але те, що я прочитав, не мало для мене жодного безпосереднього значення.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 Х, 9, 25, Т. Лише на мить моя цікавість була розпалена, а потім я поклав ліхтарик назад у кишеню, але мої пальці ще не розімкнулися на ньому, коли в моїй пам'яті виринув спогад про розмову між Лакором і його супутником, коли менший Терн процитував слова Туріда і висміяв їх. «І що ти думаєш про смішну справу зі світлом?» Нехай світло сяє з інтенсивністю трьох радієвих одиниць протягом 50 талів. А ось перший рядок символів на металевому корпусі ліхтарика – 3-50-Т. І протягом одного хата нехай воно сяє з інтенсивністю однієї радіївої одиниці – ось другий рядок. А потім протягом 25 талів з 9 одиницями. Формула була повною, але що це означало? Я думав, що знаю, і, схопивши потужне збільшувальне скло з безладу моєї кишині, я ретельно дослідив мармур безпосередньо навколо отвору від шпильки в дверях. Я міг би закричати від радості, коли моє дослідження виявило майже невидиму інкрустацію частинок карбонізованих електронів, які викидаються цими марсіанськими смолоскипами». Було очевидно, що незліченну кількість віків до цього отвору застосовували радієві смолоскипи, і з якою метою могло бути лише одне пояснення: механізм замка приводився в дію світловими променями, і я, Джон Картер, принц Гелію, тримав комбінацію в руці, видряпану рукою мого ворога на його власному футлярі для смолоскипа. На циліндричному золотому браслеті на моєму заб'ясті був мій барсуміанський хронометр, делікатний інструмент, який записує тали, хати та зоди марсіанського часу, представляючи їх для перегляду під міцним кристалом, подібно до земного одометра. Ретельно розрахувавши час моїх дій, я підніс смолоскип до невеликого отвору в дверях, регулюючи інтенсивність світла за допомогою важила на боці футляра». Протягом 50 талів я дозволив трьом одиницям світла світити прямо в отвір, потім однієї одиниці протягом одного хата і дев'яти одиницям протягом 25 талів. Ці останні 25 талів були найдовшими 25 секундами мого життя. Чи клацний замок в кінці цих здавалося б нескінченних інтервалів часу? 23, 24, 25. Я вимкнув світло одним рухом. «Сім талів я чекав. Помітного впливу на механізм замка не було. Чи могло бути так, що моя теорія була абсолютно неправильною? Стривайте! Чи нервове напруження призвело до галюцинацій, чи двері дійсно рухалися? Повільно твердий камінь безшумно відступив у стіну. Тут не було жодних галюцинацій». Воно ковзало назад і назад на три метри, доки праворуч не відкрило вузький дверний отвір, що вів у темний і вузький коридор, який йшов паралельно зовнішній стіні. Ледь вхід відкрився, як ми з вулою стрибнули туди. Потім двері тихо повернулися на місце. У коридорі на певній відстані я побачив слабке відбиття світла, і ми попрямували до нього. У місті, де світило світло, був різкий поворот, а трохи далі за ним яскраво освітлена кімната. Тут ми виявили спіральні сходи, що вели вгору з центру круглої кімнати. Я одразу зрозумів, що ми досягли центру основи храму Сонця. Спіральна доріжка вела вгору повз внутрішні стіни тюремних камер. Десь наді мною була Деяторіс, якщо тільки Турид і Матай Шанг ще не встигли її викрасти. Ми ледь почали підніматися доріжкою, коли вула роптом виявив несамовите збудження. Він стрибав туди-сюди, хапаючи мене за ноги і збрую, поки я не подумав, що він збожевіл. І нарешті, коли я відштовхнув його від себе і знову почав підніматися, він вхопив мою руку з мечем між челепами і потягнув назад». Ніякі докори чи ляпаси не могли змусити його відпустити мене, і я повністю залежав від його грубої сили, хіба що мені було б не шкода вдарити його кинжалом у ліву руку. Але, божевільний він чи ні, у мене не піднялася рука встромити гостре лезо в це вірне тіло. Він потягнув мене вниз у кімнату і через неї до боку протилежного тому, з якого ми увійшли. Тут був ще один дверний отвір, що віл у коридор, який йшов прямо вниз по крутому схилу». Не вагаючись ні хвилини, вула потягнув мене цим скелястим проходом. Незабаром він зупинився і відпустив мене, ставши між мною і дорогою, якою ми прийшли, дивлячись мені в обличчя, ніби питаючи, чи піду я за ним добровільно, чи він повинен і надалі вдаватися до сили. Дивлячись зі жалем на сліди його великих зубів на моїй оголеній руці, я вирішив зробити так, як він здавалося хотів від мене. Зрештою, його дивний інстинкт може бути більш надійним, ніж моє хибне людське судження, і добре, що я був змушений йти за ним. Але недалеко від круглої кімнати ми роптово потрапили в яскраво освітлений лабіринт кришталево-скляних перегородок. Спочатку я подумав, що це одна величезна неподільна кімната. Настільки прозорими були стіни з вивестих коридорів. Але після того, як я кілька разів ледь не розбив собі голову, намагаючись пройти крізь суцільні скляні стіни, я став обережнішим. Ми пройшли лише кілька ярдів коридором, який привів нас до цього дивного лабіринту, коли вула видав жахливий рик, одночасно кинувшись на прозору перегородку ліворуч від нас. Відлуння цього жахливого крику все ще відлунали в підземних камерах, коли я побачив те, що налякало вірного звіра. Далеко вдалині, ледь помітні крізь численні шари кришталу, ніби в серпанку, що робив їх нереальними і примарними, я розгледів по статі восьми людей – трьох жінок і п'ятьох чоловіків. У ту ж мить, очевидно злякавшись лютим криком вули, вони зупинилися і озирнулися». Потім раптом одна з них, жінка, простягла до мене руки, і навіть на такій великій відстані я міг бачити, як рухаються її губи. Це була Дея Торіс, моя вічно прекрасна і вічно юна принцеса Гелію. З нею були Тувія Сптарту, Фейдор, дочка Матая Шанга, і Турид, і батько Тернів, і троє менших Тернів, які їх супроводжували». Дурит погрожував мені кулаком, а потім двоє тернів грубо схопили Дею Торіс і Тувію за руки і потягли їх далі. Мить пізніше вони зникли в кам'янному коридорі за лабіринтом скла. Кажуть, любов сліпа, але така велика любов, яку Деє Торіс, яка впізнала мене навіть під маскою терна, яку я носив, і крізь туманну далечень кришталевого лабіринту, справді далека від сліпоти. Таємна вежа «Не маю жодного бажання переповідати монотонні події нудних днів, які ми з вулою провели, пробираючись крізь лабіринт скла» темними, звивистими шляхами, що вели під долину Дор і золоті скелі, щоб нарешті з'явитися на схилі гір Оц трохи вище долини загублених душ, жалюгідного чистилища, населеного нещасними, які не наважуються продовжити своє покинуте паломництво до Дору, або повернутися до різних земель зовнішнього світу, звідки вони прийшли. Тут слід викладачів Деєторіс вів уздовж підніжжя гір через круті похмурі ущелини, повз жахливі кручі, а іноді й у долину, де ми знаходили вдосталь боїв з членами різних племен, які складають населення цієї долини безнадії. Але, попри все, ми нарешті дісталися туди, де шлях вів вгору вузькою ущелиною, яка з кожним кроком ставала все крутішою і непрохіднішою, доки перед нами не замаячила могутня фортеця, захована під схилом на вислої скелі. Тут, в оточенні жменьки вірних, хекадор стародавньої віри, якому колись служили мільйони васалів і залежних, поширював духовні слова серед півдюжини народів Барсума, які все ще міцно трималися своєї хибної та дискредитованої релігії. Тільки-но почало смеркати, коли ми побачили, здавалося б, неприступні стіни цієї гірської фортеці, і щоб нас не побачили, я з вулою відійшов назад за виступ гранітного мису в зарості витривалого пурпурового чагарнику, що росте на безпрідних схилах отца. Тут ми лежали, поки швидко минув перехід від денного світла до темряви. Тоді я виповз, щоб наблизитися до фортечних стін у пошуках шляху всередину. Або через недбалість, або через надмірну впевненість у нібито неприступності їхнього сховку потрійна брама стояла прочиненою. За нею була жменька охоронців, які сміялися і розмовляли, граючи в одну зі своїх незрозумілих барсуміанських ігор. Я побачив, що жоден з охоронців не був із загону, який супроводжував Туріда і Матая Шанга. І тому, покладаючись виключно на своє маскування, я сміливо пройшов через ворота і підійшов до Тернського Вартовагового. Чоловіки припинили свою гру і подивилися на мене, але не було жодної ознаки підозри. Так само вони подивилися на вулу, який гарчав біля моїх ніг. «Каор!» – сказав я справжнім марсіанським привітанням і воїни підвелися і привітали мене. «Я щойно знайшов дорогу сюди з золотих скель», – продовжив я, «і прагну аудієнцію у Хеккадора, Матая Шанга, батька Тернів. Де його можна знайти?» «Іди за мною», – сказав один з охоронців, і, повернувшись, повів мене через зовнішній двір до другої підпірної стіни. Чому та очевидна легкість, з якою я, здавалося, обманював їх, не викликала в мене підозр. я не знаю». Хіба що мій розум був ще настільки переповнений тим швидкоплинним поглядом на мою кохану принцесу, що в ньому не було місця ні для чого іншого. Як би там не було, факт залишається фактом. Я бадьоро марширував за своїм провідником прямо в пащу смерті. Згодом я дізнався, що тернські шпигуни знали про моє наближення за кілька годин до того, як я дістався до прихованої фортеці. Ворота були навмисно залишені прочиненими, щоб заманити мене». Охоронці були добре навчені своїй ролі в змові, і я, більше схожий на школяра, ніж на досвідченого воїна, стрімголов влетів у пастку. На дальньому боці зовнішнього двору вузькі двері вели в кут, утворений однією з підпірок зі стіною. Тут мій провідник дістав ключ і відчинив двері всередину. Потім, відступивши назад, він жестом запропонував мені увійти. «Матай шанг у дворі храму за цим», – сказав він, – «і коли ми з вулою пройшли, цей чолов'яга швидко зачинив за нами двері». Огидний сміх, що долинув до моїх вух крізь товсті дошки дверей після клацання замка, був моїм першим натяком на те, що все не так, як має бути. Я опинився в маленькій круглій кімнаті, всередині контрфорсу. Переді мною відкривалися двері, ймовірно, у внутрішній двір. На мить я завагався, усі мої підозри раптово, хоч і запізно, прокинулися. Потім, знизавши плечима, я відчинив двері і вийшов на яскраве світло смолоскипів, що освітлювали внутрішній двір. Прямо навпроти мене височила масивна вежа за вишки 300 футів. Вона була збудована в дивно-красивому сучасному барсуміанському стилі архітектури. Вся її поверхня була вирізлена вручну рельєфними візерунками зі складними та химерними малюнками. На висоті 30 футів над подвір'ям із видом на нього був широкий балкон. І там, справді, був Матай Шанх, а з ним Туріт і Фейдор, Тувія та Дея Торіс, останні двоє у важких кайданах. Жменька воїнів-тернів стояла одразу за невеликою групою. Коли я увійшов у загін, погляди тих, що були на балконі, були повністю звернені на мене. Потворна посмішка спотворила жорстокі губи Матая Шанга. Туріт кинув у мій бік насмішку і поклав знайому руку на плече моєї принцеси. Мов тигриця, вона повернулася до нього, завдавши з сильного удару кайданами на зап'ясті. Він би відповів ударом, якби не втрутився Матай Шанх, і тоді я побачив, що ці двоє чоловіків не надто дружні. Бо Манера Терна була зарозумілою та владною, коли він давав зрозуміти першонародженому, що принцеса Гелію була особистою власністю батька Тернів. А ставлення Туріда до стародавнього Геккадора зовсім не свідчило про симпатію чи повагу. Коли суперечка на балконі вщухла, Матай Шанг знову повернувся до мене. Землянине, вигукнув він, ти заслужив на ганебнішу смерть, ніж та, що в наших ослаблених силах тобі заподіяти. Але щоб смерть, яка спіткає тебе сьогодні ввечері, була подвійно гіркою, знай, коли ти помреш, твоя вдова стане дружиною Матая Шанга, Геккадора священних тернів на Марсіанський рік. Після закінчення цього терміну, як ти знаєш, її буде відкинуто, як того вимагає наш закон. Але не для того, щоб вона вела тихе й почесне життя верховної жриці якоїсь освяченої святини, як це зазвичай буває. Натомість Деяторіс, принцеса Геліуму, стане іграшкою моїх лейтенантів, можливо, твого найлютішого ворога Туріда Чорного Датора. Закінчивши говорити, він мовчавно чекав, очевидно, на якийсь вибух люті з мого боку, на щось, що додало б пікантності його помсти. Але я не дав йому задоволення, якого він прагнув. Замість цього я зробив єдине, що могло викликати його гнів і посилити ненависть до мене. Бо я знав, що якщо я помру, Дея Торіс теж знайде спосіб померти, перш ніж вони зможуть заподіяти їй подальші тортури чи приниження». З усіх святин святих, які терн шанує та яким поклоняється, жодна не є більш шанованою, ніж жовта перука, яка прикриває його лису голову, а поряд з нею йде золотий обруч і велика діадема, чиї блискучі промені знаменують досягнення десятого циклу. І знаючи це, я зняв перуку і обруч із голови, кинувши їх недбало на плити двору. Потім я витер ноги об жовті коси, і коли з балкону вирвався стогін люті, я плюнув просто на святу діадему. Матай Шанг позеленів від злості, але на губах Туріда я міг розгледіти похмуру посмішку розваги, бо для нього ці речі не були святими. Тож, щоб він не отримав надто багато задоволення від мого вчинку, я вигукнув. І так само я зробив зі святинями Ісус, богині вічного життя, перш ніж кинув саму Ісус натовпу, який колись поклонявся їй, щоб її розірвали на шматки у власному храмі. Це поклало край у хмилкам Туріда, бо він був у великій прихильності Ісуса. Покінчимо з цим богохульством, вигукнув він, повернувшись до батька тернів. Матай Шанг бідвівся і, схилившись через край балкона, видав дивний клич, який я чув з вуст жерців на крихітному балконі на схилі золотих скел, що височили над долиною Дор, коли в минулі часи вони кликали жахливих білих мавп і огидних рослинних людей на бенкет з жертв, що пливли вниз по широких грудях таємничої іс до кишачих сіліанами вод загубленого моря Коруса. «Випустіть смерть, вигукнув він, і миттєво дюжина дверей в основі вежі розчинилася, і дюжина похмурих і жахливих бантів вистрибнули на арену. Це був не перший раз, коли я зустрічався з лютим барсуміанським левом, але ніколи ще я не був кинутий один на один проти цілої дюжини з них. Навіть за допомогою лютої вули результат такої нерівної боротьби міг бути лише один. На мить звірі завагалися під яскравим сяйвом смолоскипів, але згодом їхні очі, звикнувши до світла, впали на вулу і мене. з наїжаченими гривами і гучним риком вони рушили вперед, шмагаючи свої рудуваті боки могутніми хвостами. У короткий проміжок життя, що мені залишився, я кинув останній прощальний погляд на мою дею Торіс. Її прекрасне обличчя було спотворене виразом жаху – і коли мої очі зустрілися з її очима, вона простягла до мене обидві руки, намагаючись вирватися від охоронців, які тепер її тримали, щоб кинутися з балкона в яму внизу, щоб розділити зі мною мою смерть. Потім, коли банти вже збиралися накинутися на мене, вона відвернулася і поховала своє дороге обличчя в руках. Раптом мою увагу привернула Тувія з Птарту». Прекрасна дівчина схилилася далеко через край балкона, її очі сяяли з будженням. Ще мить, і банти накинуться на мене. Але я не міг відірвати погляд від обличчя червоної дівчини, бо знав, що її вираз означає щось інше, ніж насолоду від жахливої трагедії, яка ось-ось розіграється внизу. В ньому був якийсь глибший, прихований зміст, який я намагався розгадати. На мить я подумав про те, щоб покластися на свої земні м'язи та спритність, щоб втекти від бантів і дістатися до балкона, що я міг би легко зробити. Але я не міг змуситися покинути вірного вулу і залишити його помирати на самоті під жорстокими іклами голодних бантів. Так не заведено на Барсумі і ніколи не було заведено у Джона Картера. Потім секрет хвилювання Тувії став очевидним, коли з її вуст вирнуло мурчання, яке я вже чув колись. Того разу, коли всередині золотих скел вона скликала лютих бантів навкого себе і вела їх, як пастушка веде свою отару лагідних і нешкідливих овець. Від першого звуку цього заспокійливого звуку банти зупинилися, і кожна люта голова піднялася вгору, коли звірі шукали джерело знайомого кличу. Незабаром вони виявили червону дівчину на балконі над ними і, повернувшись, проревнули своє впізнання і привітання. Охоронці кинулися відтягувати Тувію, але перш ніж їм це вдалося, вона вигукнула залп команд наслухняних звірів, і вони як один повернулися і помаршурували назад до своїх лігв. «Тепер тобі не потрібно їх боятися, Джоне Картере!» – вигукнула Тувія, перш ніж вони змогли її змусити замовкнути. «Ці банти ніколи не зашкодять ні тобі, ні вулі. Це було все, що мені було потрібно знати». Тепер ніщо не заважало мені дістатися до цього балкона, і довгим розбігом я підстрибнув високо вгору, поки мої руки не схопилися за його нижній край. В одну мить все перетворилося на дикий хаос. Матай Шанг відсахнився. Туріт кинувся вперед з оголеним мечем, щоб мене звалити. Знову Дея Торіс орудувала своїми важкими кайданами і відбивала його напад. Потім Матай Шанг схопив її за талію і потягнув через двері, що вели всередину вежі на мить ту рід завагався а потім ніби побоюючись що батько тернів втече від нього з принцесою гелією він теж кинувся з балкона слідом за ними тільки файдор зберегла присутність духу двом охоронцям вона наказала віднести тувію з птарту іншим наказала залишитися і не дати мені піти за ними потім вона повернулася до мене «Джон Картер», – вигукнула вона, останнє я пропоную тобі кохання Файдор, дочки святого Геккадора. Прийми, і твоя принцеса буде повернута до двору її діда, і ти житимеш у мирі та щасті». Відмовся, і доля, якою погрожував мій батько, спіткає дею Торіс. «Ти не можеш її врятувати зараз, бо до цього часу вони досягнуть місця, куди навіть ти не зможеш дістатися. Відмовся, і ніщо не врятує тебе. Бо хоч шлях до останньої твердини святих тернів був для тебе легким, шлях звідси став неможливим. Що скажеш?» «Ти знала мою відповідь, Файдор», – відповів я, – «ще до того, як ти заговорила». «Дайте дорогу», – вигукнув я охоронцям, – «бо Джон Картер, принц Гелію, хоче пройти». З цими словами я перестрибнув через низьку балюстраду, що оточувала балкон, і з витягнутим довгим мечем став обличчям до обличчя з моїми ворогами. Їх було троє, але Файдор, мабуть, здогадалася, яким буде результат битви, бо вона повернулася і втекла з балкона в ту мить, коли побачила, що я не прийму її пропозицію. Троє охоронців не стали чекати на мій напад. Замість цього вони кинулися на мене, всі троє одночасно. І саме це дало мені перевагу, бо вони зіткнулися один з одним у вузьких межах балкона, так що перший з них спіткнувся прямо на моє лезо під час першого нападу. «Червона пляма на моєму вістрі пробудила в мені давню жагу до крові, властиву воїну, яка завжди була такою сильною в моїх грудях, так, що мій клинок пролетів у повітрі зі швидкістю та смертельною точністю, що кинуло двох тернів, які залишилися у шалений відчай». Коли нарешті гостра сталь знайшла серце одного з них, інший повернувся, щоб тікати, і, здогадавшись, що його кроки приведуть його дорогою, якою пішли ті, кого я шукав, я дозволив йому триматися досить далеко попереду, щоб він думав, що безпечно рятується від мого меча. Він мчав крізь кілька внутрішніх покоїв, поки не дістався до спірального пандуса. Вгору по ньому він кинувся, я впритул переслідував. У верхній частині ми вийшли в невелику кімнату, стіни якої були порожніми, за винятком єдиного вікна, що виходило на схили Отзу та долину загублених душ за ними». Тут хлопець шалено шарпав те, що здавалося лише шматком порожньої стіни навпроти єдиного вікна. Миттєво я здогадався, що це таємний вихід із кімнати, і тому зупинився, щоб дати йому можливість ним скористатися, бо мені було байдуже до життя цього бідного слуги. Все, чого я прагнув, це вільною дорогою в погоні за деєю Торіс, моєю давно втраченою принцесою». Але як би він не намагався, панель не піддавалася ні хитрощам, ні силі. Тож зрештою він здався і повернувся, щоб зустрітися зі мною. "Іди своєю дорогою, Терне", сказав я йому, вказуючи на вхід до пандуса, яким ми щойно піднялися. "Я не маю з тобою чвар і не прагну твого життя. Іди". У відповідь він накинувся на мене зі своїм мечем і так раптово, що я мало не впав під його першим натиском. Тож не залишалося нічого іншого, як дати йому те, чого він прагнув, і якнайшвидше, щоб я не затримався надто довго в цій кімнаті, поки Матай Шанг і турит розправляються з Деєю Торіс і Тувією Сптарту». Той хлопець був правним фехтувальником, винахідливим і надзвичайно хитрим. Фактично, здавалося, він ніколи не чув, що існує така річ, як кодекс честі, бо він неодноразово порушував дюжину барсуміанських бойових звичаїв, які б чесна людина воліла померти, ніж ігнорувати. Він навіть зайшов так далеко, що зірвав зі своєї голови свою священну перуку і кинув її мені в обличчя, щоб засліпити мене на мить, поки він наносив удар у мої незахищені груди». Однак, коли він наніс удар, мене там не було, бо я вже воював із тернами. І хоча жоден з них ніколи не вдавався саме до такого засобу, я знав, що вони є найменш шанованими та найбільш підступними бійцями на Марсі, тому завжди був напоготові до якоїсь нової та диявольської хитрості, коли мав справу з представником їхньої раси. Але зрештою він переборщив, бо витягнувши свій короткий меч, він кинув його як спис у моє тіло, в той же момент кинувшись на мене зі своїм довгим мечем». Єдиний широкий оберт мого власного леза перехопив летючу зброю і кинув її з об обдальню стіну. А потім, коли я відскочив у бік від стрімкого китка мого супротивника, я всадив йому вістря прямо в живіт, коли він пролітав повз. Аж до Ефеса моя зброя пройшла крізь його тіло, і з жахливим криком він впав на підлогу, мертвий». Зупинившись лише на короткий момент, необхідний для того, щоб вирвати свій меч з тущі мого покійного супротивника, я перестрибнув через кімнату до глухої стіни за нею, через яку Терн намагався пройти. Тут я шукав секрет її замка, але все марно. У розпачі я спробував змусити її відкритися, але холодний неподатливий камінь міг би лише посміятися з моїх марних мізерних зусиль. Насправді я міг би поклястися, що вловив слабкий натяк на глузливий сміх за тієї загадкової панелі. З огидою я припинив свої безглузді зусилля і підійшов до єдиного вікна в кімнаті. Схили Отза та далека долина загублених душ тоді не викликали в мене жодного інтересу. Але вирізблена стіна вежі, що височила далеко наді мною, прикувала мою найпильнішу увагу. Десь у межах цієї масивної споруди була Дея Торіс. Над собою я бачив вікна. Можливо, там лежав єдиний шлях, яким я міг до неї дістатися. Ризик був великий, але не надто великий, коли на кону стояла доля найдивовижнішої жінки у світі. Я глянув униз. На глибині ста футів лежали зазубрані гранітні валуни на краю жахливої прірви, до якої прилягала вежа. І якщо не на валунах, то на дні прірви лежала смерть, якщо нога хоч раз послизниться, або пальці, що чіпляються, втратять хватку хоч на мить. Але іншого шляху не було, і, знизавши плечима, що мушу визнати, було наполовину здриганням, я ступив на зовнішні підвіконня вікна і почав свій небезпечний підйом. На мій жаль, я виявив, що на відміну від оздоблення на більшості геліумецьких споруд, краї різьблення були досить заокругленими, так що в кращому випадку моя кожна опора була дуже нестійкою. За 50 футів над мною починалася серія виступаючих циліндричних каменів діаметром близько 6 дюймів. Вони, очевидно, оточували вежу з інтервалом у 6 футів, смогами на відстані 6 футів одна від одної. І оскільки кожен кам'яний циліндр виступав на 4-5 дюймів за поверхню іншого оздоблення, вони представляли порівняння легкий спосіб підйому, якби я тільки міг до них дістатися. Наполегливо я піднімався до них через кілька вікон, які були розташовані нижче, бо я сподівався, що зможу знайти вхід до вежі через одне з них, а звідти легший шлях, яким можна буде продовжити пошуки. Часом моя опора на заокруглені поверхні країв різблення була настільки незначною, що чхання, кашель або навіть легкий порив вітру могли б скинути мене вниз і відправити у глибини. Але нарешті я досяг точки, коли мої пальці могли просто вхопитися за підвіконня найнижчого вікна, і я вже збирався полегшено зітхнути, коли з відкритого вікна до мене долинули голоси. Він ніколи не розгадає секрет цього замка. Голос належав Матай Шангу. Продовжимо до ангаду зверху, щоб ми були далеко на півдні, перш ніж він знайде інший спосіб, якщо це можливо. «Здається, для цього мерзенного калота все можливо», – відповів інший голос, який я впізнав як голос Туріда. «Тоді поспішаємо», – сказав Матай Шанх. «Але щоб бути впевненими двічі, я залишу двох, які будуть патрулювати цю злітну посадову смугу. Пізніше вони можуть наздогнати нас на іншому літаку, обігнавши нас у каолі». Мої витягнуті пальці так і не дісталися до підвіконня. Почувши перші звуки голосів, я відсмикнув руку і вчепився там, у своєму небезпечному місці, притиснувшись до перпендикулярної стіни, ледь наважнюючись дихати. Яка ж жахлива ситуація, справді, бути виявленим Турідом. Йому залишалося лише висунутися з вікна, щоб штовхнути мене вістрям свого меча у вічність. Згодом звуки голосів стали слабшими, і я знову почав свій небезпечний підйом, тепер більш складний, оскільки більш обхідний, бо я мусив підніматися так, щоб уникати вікон. Згадка Матай Шанга про ангар і літаки вказувала на те, що моя мета не що інше, як дах вежі, і до цієї, здавалося б, далекої мети я й спрямував свій погляд. Найскладніша і найнебезпечніша частина подорожі була нарешті завершена, і з полегшенням я відчув, як мої пальці закриваються навколо найнижчого кам'яних циліндрів. Це правда, що ці виступи були розташовані занадто далеко один від одного, щоб зробити балансування під час підйому легкою справою. Але принаймні я завжди мав під рукою безпечну точку, за якою я міг би вхопитися в разі нещасного випадку». Десять футів нижче даху стіна трохи нахилялася всередину, можливо, на фут на останні десять футів. І тут підйом був дійсно незмірно легшим, так що мої пальці незабаром вхопилися за карниз. Піднявши очі вище рівня верхівки вежі, я побачив літак, що вже майже готовий до злету. На його палубі були Матай Шанг, Файдор, Дея Торіс, Туві Асптарту і кілька воїнів Тернів а поруч із нею Турід саме забирався на борт. Він був недалі десяти кроків від мене, обличчям у протилежний бік. І що за жорстокий жарт долі змусив його обернутися саме в той момент, коли мої очі опинилися над краєм даху, я навіть не можу здогадатися. Але він обернувся, і коли його очі зустрілися з моїми, його зловісне обличчя осяяла зловісна посмішка, коли він стрибнув до мене, де я поспішав видряпатися на безпечну поверхню даху». Дея Торіс, мабуть, побачила мене в той самий момент, бо вона вигукнула марне попередження саме в той момент, коли нога Туріда, зробивши потужний удар, влучила мені прямо в обличчя. Як підкошений віл, я похитнувся і впав назад через край вежі. На Каолійській дорозі. Якщо є доля, яка іноді буває жорстокою до мене, то безсумнівно є добра і милосердна проведіння, яка наглядає за мною». Коли я полетів з вежі в жахливу прірву внизу, я вже взнажав себе мертвим. І Турід, мабуть, зробив те саме, бо він, вочевидь, навіть не потурбувався подивитися, що зі мною сталося, а, мабуть, повернувся і одразу ж сів на літак, що чекав. Я впав лише на 10 футів, і тоді петля моєї міцної шкіряної упряжі зачепилася за один із циліндричних кам'яних виступів на поверхні вежі і втримала мене». Навіть коли я перестав падати, я не міг повірити в диво, яке врятувало мене від миттєвої смерті, і на мить я завис там, холодний під виступав з кожної пори мого тіла. Але коли я нарешті повернувся в стійке положення, я завагався підніматися, оскільки я не міг знати, чи турит все ще не чекає на мене зверху. Однак зараз до мого слуху долинуло дзижчання пропелерів літака, і з кожною миттю звук ставав тихішим. Я зрозумів, що група попрямувала на південь, не переконавшись у моїй долі. Обережно я повернувся на дах і мушу визнати, що без приємних відчуттів я знову підняв очі над його краєм, але на моє полегшення нікого не було видно, і мить по тому я безпечно стояв на його широкій поверхні. Дістатися до ангару і витягти звідти єдиний інший літак, який там був, зайняло лише мить, і саме тоді, коли двоє воїнів-тернів, яких Матай Шанг залишив, щоб запобігти саме цій непередбаченій ситуації, з'явилися на даху зсередини вежі, я з глузливим сміхом піднявся над ними. Потім я швидко пірнув у внутрішній двір, де востаннє бачив вулу, і на моє величезне полегшення виявив там вірного звіра. Дванадцять великих бантів лежали у дверях своїх лігв, дивлячись на нього і зловісно гарчаче, але вони не порушили наказу Тувії. І я подякував долі, яка зробила її їхньою доглядачкою в золотих скелях, і наділила її доброю і чуйною вдачею, яка завоювала відданість і прихильність цих лютих звірів. Вула стрибнув у шаленій радості, коли побачив мене, і коли літак на мить торкнувся бруківки двору, він підскочив на палубу поруч зі мною, і у ведмежому вияві його бурхливої радості ледь не розбив судно об кам'янисту стіну двору. Під гнівні вигуки тернських вардійців ми піднялися високо над останньою фортецею святих тернів, а потім помчали прямо на північний схід, до Каолу, місця призначення, про яке я почув, з вуст Матая Шанга». «Далеко попереду, крихітна плямочка в далині, я розглядів інший літак пізно в день. Це не міг бути ніхто інший, як той, що ніс мою втрачену кохану і моїх ворогів». Я значно покращив свої навички керування апаратом протягом ночі. А потім, знаючи, що вони, мабуть, помітили мене і не вмикатимуть вогні в темряві, я налаштував свій компас на їхній апарат. Цей чудовий маленький марсіанський механізм, який одного разу налаштований на об'єкт призначення, вказує в напрямку до нього, незалежно від будь-яких змін у його розташуванні. Всю ніч ми мчали крізь барсумську порожнечу, пролітаючи над низькими пагорбами та мертвими морсіанами з днищами над давно покинутими містами та густонаселеними центрами червоної марсіанської цивілізації на стрічкоподібних лініях оброблюваних земель які межують з навколоземними водними шляхами які земляни називають каналами Марса на світанку стало видно, що я значно наблизився до літака попереду. Це був більший апарат, ніж мій, і не такий швидкий, але навіть так він подолав величезну відстань з моменту початку польоту. Зміна рослинності внизу показала мені, що ми швидко наближаємось до екватора. Я був уже достатньо близько до своєї здобичі, щоб використати свою носову гармату, але, хоча я бачив, що деї торіс немає на палубі, я боявся стріляти по апарату, який її віз. Туріда не стримували такі сумніви, і хоча йому, мабуть, було важко повірити, що це справді я їх переслідую, він не міг сумніватися в тому, що бачив на власні очі. І тому він направив їхню кормову гармату на мене власними руками, і миттю пізніше вибуховий радієвий снаряд пролетів небезпечно близько над моєю палубою. Наступний постріл чорношкірого був точнішим, влучивши в мій літак прямо в ніс і вибухнувши в момент контакту, розірвавши навстіж носові балони плавучості та вививши з ладу двигун» так швидко мій ніс опустився після пострілу, що я ледь встиг прив'язати вулу до палуби і пристебнути власну упряж до кільця фальшборту, перш ніж апарат завис кормою вгору і зробив свій останній довгий стрибок до землі. Її міцні аварійні балони не дозволяли їй падати надто швидко, але Турід тепер швидко стріляв, намагаючись розірвати і їх, щоб я розбився на смерть під час швидкого падіння, яке б миттєво настало після вдалого пострілу. Постріл за пострілом проносилися повз нас або влучали в нас, але дивом ні вула, ні я не були поранені, і задні балони не були пробиті. Цей успіх не міг тривати нескінченно, і впевнений, що Турід знову не залишить мене живим, я чекав на розрив наступного снаряда, який влучить. І тоді, закинувши руки над головою, я відпустив хватку і згорнувся, безвольний і нерухомий, звисаючи у своїй упряжі як труп. Хитрість спрацювала, і Турід більше не стріляв у нас. Незабаром я почув згасаючий звук джищання пропелерів і зрозумів, що знову в безпеці. Повільно уражений літун опустився на землю, і коли я звільнив себе і вулу від заплутаного уламків, я виявив, що ми знаходимось на межі природнього лісу, настільки рідкісної речі на лоні вмираючого Марса, що за межами лісу в долині Дор біля загубленого моря Коруса я ніколи раніше не бачив нічого подібного на цій планеті». З книг і від мандрівників я дізнався дещо про маловідому землю Каол, яка лежить уздовж екватора майже на півдорозі навколо планети на схід від Геліуму. Вона складається з низинної зони надзвичайної тропічної спеки і населена народом червоношкірих, які мало чим відрізняються за манерами, звичаями та зовнішністю від решти червоношкірих барсуму. «Я знав, що вони є одним із тих у зовнішньому світі, хто все ще міцно тримається за дискредитовану релігію святих тернів, і що Матай Шанг знайде серед них теплий прийом і безпечний притулок, а Джон Картер не міг очікувати нічого кращого, ніж ганебну смерть від їхніх рук». Ізоляція каоліанців майже повна завдяки тому факту, що жоден водний шлях не з'єднує їхню землю з землею жодної іншої нації, і в них немає потреби у водному шляху, оскільки низька, болотиста земля, яка складає всю територію їхніх володінь, самостійно зрошує їхні рясні пропічні культури. На великих відстанях у всіх напрямках скелясті пагорби та посушливі ділянки перешкоджають спілкуванню з ними. А оскільки на войовничому барсумі практично не існує іноземної торгівлі, де кожна нація є самодостатньою, насправді мало що відомо про двір джедака Каола та численних дивних, але цікавих людей, якими він править. Випадкові мисливські загони подорожували до цього віддаленого куточка земної кулі, але ворожість тубільців зазвичай приносила їм лихо, так що навіть спорт полювання на дивних і диких істот, які населюють джунглі каола, останніми роками виявився недостатньою принадою навіть для найвідважніших воїнів. Саме на краю землі Каолів я тепер знав, що перебуваю. Але в якому напрямку шукати дею торіс або як далеко в великого лісу мені доведеться проникнути, я не мав жодного уявлення. Але не так вула. Ледя його звільнив, як він високо підняв голову в повітрі і почав кружняти на краю лісу. Незабаром він зупинився і, повернувшись, щоб переконатися, чи я йду за ним, рушив прямо в лабіринт дерев у тому напрямку, в якому ми йшли до того, як постріл Туріда поклав край нашому літуну. Як міг, я спотикався за ним вниз по крутому схилу, що починався на краю лісу. Величезні дерева здіймали свої могутні голови далеко над нами. Їх широке листя повністю закривало найменший просвіт неба. Тепер було зрозуміло, чому каоліанцям не потрібен флот. Їхні міста, сховані серед цього височенного лісу, мали бути абсолютно невидимими згори, а висадитися могли лише найменші літальні апарати і то з величезним ризиком аварії. Я не міг собі уявити, як Туріт і Матай Шанх мали приземлитися, хоча пізніше я дізнався, що до рівня верхівки лісу в кожному місті Каола підіймається тонка сторожова вежа, яка вдень і вночі охороняє каоліанців від потаємного наближення ворожого флоту. До однієї з цих веж Хеккадор Святих Тернів без особливих зусиль наблизився, і за її допомогою партія була безпечно спущена на землю. Коли ми з вулою наблизилися до підніжжя схилу, земля стала м'якою і болотистою, так що нам було надзвичайно важко просуватися вперед. Тонкі фіолетові трави, увінчені червоними та жовтими папоротиподібними гілками, густо росли навколо нас на висоті кількох футів над моєю головою. Безліч ліан висіли фестонами в граціозних петлях з дерева на дерево, і серед них було кілька різновидів марсіанської «людиноквітки», чиї квіти мають очі і руки, якими бачать і хапають комах, що становлять їхній раціон. Відразливе дерево калот також було дуже помітним. Це хижа-рослина розміром приблизно з великий полин, який зустрічається на наших західних рівнинах. Кожна гілка закінчується набором міцних щелеп, які, як відомо, збивали і пожирали великих і грізних хижаків. І вула, і я кілька разів ледь не стали жертвами цих жадібних деревних монстрів. Час від часу траплялися ділянки твердого дерну, які давали нам перепочинок від важкої праці з перетину цього розкішного сутінкового болота. І саме на одній з них я нарешті вирішив розбити табір на ніч, про яку мій хронометр попереджав, що скоро настане. Навколо нас в достатку росло багато різновидів фруктів, а оскільки марсіанські калоти все їдні, вула без проблем влаштував собі ситну трапезу після того, як я приніс йому їжу. Потім, поївши, я теж ліг спиною до спини мого вірного пса і поринув у глибокий і безтурботний сон. Ліс був оповитий непроникною темлявою, коли низьке гарчання вули розбудило мене». Навколо нас я чув крадькома рухи великих, м'яких лап і час від часу зловісний блиск зелених очей на нас. Підвившись, я витягнув свій довгий меч і став чекати. Раптом глибокий, жахливий рик вирвався з якоїсь дикої горлянки майже біля мене. Який же я був дурень, що не знайшов безпечнішого притулку для себе і вули серед гілок одного з незличених дерев, що оточували нас». При денному світлі було б відносно легко підняти вулу на гору тим чи іншим способом, але зараз було запізно. Не залишалося нічого іншого, як стояти на своєму і приймати ліки, хоча, судячи з жахливого галасу, який зараз обрушився на наші вуха і для якого цей перший рик, здавалося, був сигналом, я припустив, що ми повинні бути в оточенні сотень, можливо, тисяч лютих людожерських мешканців джунглі Каоліану. Всю решту ночі вони підтримували свій пекельний гамір, але чому вони не напали на нас, я не міг здогадатися, і не впевнений до цього дня, якщо тільки не через те, що жоден з них ніколи не наважується заходити на ділянки багряного дерну, які усіяні багряного дерну. Коли настав ранок, вони все ще були там, ходили колом, але завжди трохи далі від краю дерну». Важко уявити собі більш жахливе скупчення лютих і кровожерливих чудовиськ. Поодинці та парами вони почали блукати в джунглі незабаром після сходу сонця, і коли останній з них пішов, Вула і я відновили нашу подорож. Час від часу протягом дня ми бачили жахливих звірів, але, на щастя, ми ніколи не були далеко від травлянистого острова, і коли вони бачили нас, їхнє переслідування завжди закінчувалося на краю твердого дерну. Близько полудня ми натрапили на добре збудовану дорогу, що йшла в загальному напрямку, яким ми рухалися. Все в цій дорозі вказувало на роботу вмілих інженерів, і я був упевнений з ознак старовини, які вона несла, а також з дуже очевидних ознак її все ще щоденного використання, що вона повинна вести до одного з головних міст Каула. Якраз коли ми вийшли на неї з одного боку, з джунглів з іншого боку, виринуло величезне чудовисько, і, побачивши нас, кинулося шалено в нашому напрямку. Уявіть собі, якщо можете, лисого шершня з вашого земного досвіду, що виріс до розміру племінного бика породи Герефорд, і ви матимете якесь смутне уявлення про лютий вигляд і жахливу грізність крилатого чудовиська, що налетіло на мене. Страхітливі щелепи спереду і могутнє отруєне жало ззаду робили мій відносно слабкий довгий меч жалюгідною зброєю захисту. Я також не міг сподіватися унікнути блискавичних рухів або сховатися від тих незліченних фасеткових очей, які покривали три чверті жахливої голови, дозволяючи істоті бачити в усіх напрямках одночасно. Навіть мій могутній і лютий вула був безпорадним, як кошеня, перед цією жахливою істотою. Але тікати було марно, навіть якщо б я коли-небудь хотів повернутися спиною до небезпеки. Тож я стояв на своєму, вула гарчав поруч, моя єдина надія – померти так, як я завжди жив, борючись. Істота вже наближалася до нас, і в ту мить мені здалося, що є єдиний невеликий шанс на перемогу». Якби я міг усунути жахливу загрозу неминучої смерті, приховану в отруйних мішечках, які живили жало, боротьба була б менш нерівною. При цій думці я покликав вулу стрибнути на голову істоти і вчепитися там, і коли його могутні щелепи зімкнулися на тому диявольському обличчі і блискучі ікла вгрузли в кістку, хрящ і нижню частину одного з величезних очей, я пірнув під велике тіло, коли істота піднялася, тягнучи вулу з землі, щоб підставити своє жало і проколоти тіло істоти, що висіла на її голові. Поставити себе на шляху цього отруйного списа означало накликати миттєву смерть, але це був єдиний вихід. І коли ця штука блискавично кинулася до мене, я змахнув своїм довгим мечем у жахливому ударі, який відсік смертоносний орган біля розкішно розмальованого тіла. Потім, наче тараном, одна з потужних задніх ніг влучила мені прямо в груди і жбурнула мене, напівпритомного і зовсім бездиханого, через широке шосе в хащі джунглів, що облямовували його. На щастя, я проскочив між стовбурами дерев, якби я вдарився об одне з них, я був би серйозно поранений, якщо не вбитий, так швидко мене катапультувала ця велика задня нога». Приголомшений я підвівся на ноги і похитнувся назад на допомогу вулі і побачив, що його лютий супротивник кружляє в трьох метрах над землею, шалено б'ючи по чіпкому калоту всіма шістьма потужними ногами. Навіть під час мого раптового польоту в повітрі я жодного разу не випустив з рук свій довгий меч і тепер я побіг під двох б'ються монстрів, раз у раз пронизуючи крилатого терориста його гострим кінцем. Істота могла легко піднятися поза межі моєї досяжності, але, очевидно, вона так само мало знала про відступ перед обличчям небезпеки, як вула чи я, тому вона швидко опустилася до мене, і перш ніж я встиг втекти, схопила мене за плече своїми потужними щелепами. Знову і знову, тепер вже марний обрубок його гігантського жала марно бив по моєму тілу, але самі удари були майже такими ж ефективними, як удар коня. Тож, коли я кажу марно, я маю на увазі лише природну функцію недієздатного органу. Врешті-решт ця штука затовкла б мене до стану пульпи. І вона була недалеко від того, щоб цього досягти, коли сталася несподівана перерва, яка назавжди поклала край її ворожості. Звідти, де я висів за кілька футів над дорогою, я міг бачити вздовж шосе на кілька сотень ярдів до місця, де воно повертало на схід, і саме тоді, коли я вже майже втратив надію вирватися з небезпечного становища, в якому я опинився, я побачив червоного воїна, який з'явився за повороту. Він їхав верхи на чудовому туаті, одному з менших видів, яких використовують червоні люди, і в його руці був дивовижний, довгий, легкий спис». Його кінь спокійно йшов, коли я вперше їх помітив, але в ту мить, коли очі червоної людини впали на нас, слово до Тоата змусило тварину з повною швидкістю кинутися на нас. Довгий спис воїна нахилився до нас, і коли Тоат і вершник промчали повз, вістря пройшло крізь тіло нашого супротивника. З конвульсивним тремтінням істота заціпеніла, щелепи розслабилися, скинувши мене на землю. А потім, один раз перекинувшись у повітрі, створіння стрімголов кинулося на дорогу, прямо на вулу, який все ще чіпко тримався за його закривавлену голову. До того часу, як я підвівся на ноги, червоний чоловік розвернувся і повернувся до нас. Вула, виявивши, що його ворог інертний і неживий, за моєю командою розтиснув хватку і виліз з-під тіла, яке його накрило, і разом ми зустрілися з воїном, який дивився на нас згори. Я почав дякувати незнайомцю за його своєчасну допомогу, але він різко обірвав мене. «Хто ви?» – запитав він, – що наважуєтеся входити в землю Каола і полювати в королівському лісі Джедака. Тоді, коли він помітив мою білу шкіру крізь шар бруду та крові, що вкривали мене, його очі широко розплющилися, і зміненим тоном він прошепотів. «Невже ти святий терн?» Я міг би обманювати цього хлопця деякий час, як я обманював інших, але я відкинув жовту перуку та священну діадему в присутності Матая Шанга, і я знав, що незабаром мій новий знайомий виявить, що я зовсім не терн. «Я не Терн», – відповів я, а потім, кинувши обережність на вітер, сказав «Я Джон Картер, принц Гелію, чиє ім'я, можливо, не зовсім невідоме вам». Якщо його очі розширилися, коли він подумав, що я святий Терн, то тепер, коли він дізнався, що я Джон Картер, вони просто вилізли з орбіт. «Я міцніше стиснув свій довгий меч, коли промовляв слова, які, як я був впевнений, спровокують напад, але, на мій подив, вони не спровокували нічого подібного». Джон Картер, принц Гелію, повільно повторив він, ніби не міг збагнути правдивість заяви. Джон Картер – наймогутніший воїн Барсума. А потім він зліз з коня і поклав руку мені на плече, як це зазвичай роблять на Марсі при дружньому вітанні. «Мій обов'язок, і це мало б бути моїм задоволенням вбити тебе, Джоне Картере», – сказав він, – «але завжди в глибині душі я захоплювався твоєю майстерністю і вірив у твою щирість, в той час, як я сумнівався і не вірив тернам та їхній релігії». Це означало б мою миттєву смерть, якби мою єресь запідозрили при дворі Кулана Тіта. Але, якщо я можу служити вам, принце, вам залишається лише наказати Торкару Бару, двору Кауліанської дороги. Правда та чесність були написані великими літерами на благородному обличчі воїна, так що я не міг не довіряти йому, навіть якби він був ворогом. Його титул капітана Кауліанської дороги пояснював його своєчасно, Присутність у серці дикого лісу, бо кожне шосе на Барсумі патрулюється відважними воїнами знатного класу, і немає більш почесної служби, ніж цей самотній і небезпечний обов'язок у менш відвідуваних районах володінь червоних людей Барсума. Тор Карбар вже поклав великий борг вдячності на мої плечі, відповів я, вказуючи на тушу істоти, з серця якої він витягував свій довгий спис. Червона людина посміхнулася. «На щастя, я прийшов саме тоді, коли треба було», – сказав він. «Лише цей отруєний спис, що пронизує саме серце сіта, може вбити його досить швидко, щоб врятувати його жертву. У цій частині Каолу ми всі озброєні довгим списом сіта, вістря якого змащене отрутою істоти, яку він має вбити. Жоден інший вірус не діє так швидко на звіра, як його власний». «Дивіться», – продовжив він, витягуючи свій кинжал і роблячи надріз на туші на фут вище кореня жала, звідки він незабаром витяг два мішки, кожен з яких містив повний галон смертельної рідини. Таким чином ми підтримуємо наші запаси, хоча, якби не певні комерційні цілі, для яких використовується вірус, навряд чи було б необхідно поповнювати наші поточні запаси, оскільки сіт майже вимер». Лише з рідками зараз натрапляємо на одного з них. У давнину, однак, Каол був переповнений жахливими монстрами, які часто приходили стадами по 20 або 30, кидаючись згори в наші міста і забираючи жінок, дітей і навіть воїнів. Поки він говорив, я розмірковував над тим, скільки я можу безпечно розповісти цій людині про місію, яка привела мене до його землі. Але його наступні слова передбачили порушення теми з мого боку і змусили мене зрадіти, що я не заговорив так-то рано. «А тепер що до тебе, Джоне Картере», – сказав він. «Я не буду питати, що ти тут робиш, і не хочу цього чути». «У мене є очі та вуха і звичайний розум, і вчора вранці я бачив загін, який прибув до гіста Каол з півночі на невеликому літаку. Але одне я прошу у тебе, а саме слово Джона Картера, що він не планує жодних відкритих дій проти нації Каол або її джедака». «Ти можеш отримати моє слово, Торкере Ребаре, відповів я. «Мій шлях веде Каолійською дорогою, геть від міста Каол», – продовжив він. «Я нікого не бачив, найменше Джона Картера. І ви не бачили Торкара Бара і ніколи про нього не чули. Розумієте?» «Цілком», – відповів я. Він поклав руку мені на плече. «Ця дорога веде прямо до міста Каол», – сказав він. «Бажаю вам удачі». І, стрибнувши на спину свого тоата, він побіг геть, навіть не озирнувшись. Вже стемніло, коли ми з вулою крізь могутній ліс побачили велику стіну, яка оточує міста Каол. Ми пройшли весь шлях без пригод, і хоча ті небагато, кого ми зустріли, з подивом дивилися на великого калота, ніхто не помітив червоного пігменту, яким я ретельно змастив кожен квадратний дюйм свого тіла. Але перетнути навколишню місцевість і ввійти до міста Кулана Тіта, Джедака Каола, яке охороняється, це дві зовсім різні речі. «Жодна людина не входить до марсіанського міста, не надавши дуже детального та задовільного звіту про себе. І я не тішив себе ілюзіями, що зможу хоч на мить вплинути на проникливість офіцерів охорони, до яких мене відведуть, щойно я звернуся до будь-якої з воріт». Моя єдина надія, здавалося, полягала в тому, щоб таємно проникнути в місто під покровом темряви, а вже там покладатися на власну кмітливість, щоб сховатися в якомусь людному кварталі, де виявлення було б менш імовірним. Маючи на увазі цю ідею, я обійшов велику стіну, тримаючись у злісся лісу, який вирубаний на невеликій відстані від стіни навколо всього міста, щоб жоден ворог не міг використовувати дерева як засіб проникнення. Кілька разів я намагався перелізти через бар'єр у різних місцях, але навіть мої земні м'язи не могли подолати цей хитро збудований вал. На висоту 30 футів стіма нахилялася назовні, а потім майже на таку ж відстань вона була перпендикулярною, над якою знову нахилялася всередину на 15 футів до гребеня. І гладка, навіть поліроване скло не могло бути гладшим. Зрештою, я був змушений визнати, що нарешті виявив барсумську фортифікацію, яку не можу подолати. Збентежений, я відійшов у ліс біля широкого шосе, яке вело до міста зі сходу, і разом з вулою ліг спати. Герой в Каолі це був день, коли я прокинувся від звуку крадькома руху поблизу. Коли я розплющив очі, вула також заворушився, і, піднявшись на задні лапи, дивився крізь кущі на дорогу, кожна волосина на його шиї стояла дибки. Спочатку я нічого не бачив, але згодом помітив шматочок гладкої та блискучої зелени, що рухався серед червоного, пурпурного та жовтого кольорів рослинності. Жестом наказавши вулі залишатися тихо на місці, я підкрався вперед, щоб розслідувати. Із-за стовбора великого дерева я побачив довгу лінію огидних зелених воїнів з дна Мертвого моря, що ховалися в густих джунглях біля дороги. Наскільки я міг бачити, мовчазна лінія руйнування та смерті тягнулася геть від міста Каол. Могло бути лише одне пояснення. Зелені люди очікували виходу з загону червоних військ з найближчої міської брами, і вони влаштували там за.